Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiyati a'malina <coughs> Mahya jahihi Allah fala mudillalah wamay yudlil fala hadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu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 Ama bade, fain a sadaqal hadith kitab Allah, wa khair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, w shar al amur muhdathatuh, fain kala muhdathin bidah, w kala bidahun zallala, w kala zallala fil nahr. Ikhwan fil din, pada kesempatan yang semoga Allah berkahi ini kita akan beranjak pada pembahasan hadis yang ke-30 berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala <coughs> Anabi an sa'labat al-kuşni jurthum bin Nashir. R A S U L L A H U T A A An Rasulullah S A W. قَالَ ان الله تعالى فرض فرائضا فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشياء فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها rawahu ad-darqutniy wa ghayruhu dari abi sa'labal khushani jursum bin nasir radhiyallahu ta'ala anhu dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya allah ta'ala memfardukan Kewajiban-kewajiban mewajibkan kewajiban-kewajiban Maka janganlah kalian menyanyiakannya Dan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan batasan-batasan Maka janganlah kalian melampauinya Dan Allah mengharamkan Beberapa perkara maka janganlah kalian langgar dan ia diam dari beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian bukan kerana lupa. Maka janganlah kalian mencari-carinya. Diriwayatkan lima muddara Qutni dan yang lainnya. Ikhwan Fiddin, a'azzakumullah. Di sini dijelaskan fadilatus Syeikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala Allah taala syara' ali ibadatihi ma yasluhuhum fi dinihim wa dunyahum Allah taala mensyariatkan untuk hambanya hal-hal yang memberi maslahat kepada mereka dalam urusan agama dan dunia mereka qawluhu farada fara'id fa'ani aujaba wajibatin. farada fara'ida artinya aujaba wajibatin mewajibkan kewajiban kewajiban fal fardhu huwal wajibu. maka al fardhu kata al fardhu adalah al-wajib. Sesuatu yang wajib. Dikatakan pula sebagian pendapat bahwa al-fardu lebih ditekankan daripada al-wajib. Lebih ditekankan daripada al-wajib. Sebagian pendapat demikian kata syekh. Dan al-wajib sendiri maknanya adalah pengertiannya huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu Pelakunya diberi pahala dan orang yang meninggalkannya mendapatkan siksa Jika dilaksanakan mendapatkan pahala ditinggalkan maka berdosa ya'ni aujaba wajibatin Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kewajiban-kewajiban wa alzama biha dan menekankannya mengharuskannya minatta'at dari ketaatan kataatan walibadatu dan ibadah-ibadah Memerlukan ketaatan dan ibadah-ibadah seperti salat lima waktu, zakat, salam Ramadhan, berpuasa di bulan Ramadhan, berhaji ke bait al-Haram. dan yang lainnya dari kewajiban kewajiban kewajiban antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula kewajiban-kewajiban antara Sesama hamba, satu dengan yang lainnya. Berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali silaturrahim. Berbuat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini fara'id. La yajuzu tarkuha yang tidak boleh ditinggalkan dan diharuskan untuk ditunaikan. Summa qala fala tudayyu'uha ay la jangan tinggalkan au tatasa au tatasahalu fi sya'niha atau bermudah-mudahan dalam urusan tersebut li'annaha min maslahatikum karena pada dasarnya itu untuk kemaslahatan kalian sendiri Demi kemaslahatan kalian. Demi untuk menegakkan agama kalian. Karena agama itu tegak di atas al-fara'id wal-wajibat. Tegak di atas amalan-amalan yang wajib. Lalu kemudian al-mustahabat. Perkara-perkara sunnah. Dari berbagai macam bentuk ketaatan karena amalan an-nawafil amalan amalan sunnah itu akan menjadi penyempurna ketika terjadi kekurangan pada pelaksanaan dan penunaian kewajiban-kewajiban dan al-mustahab sendiri Maknanya adalah, kata syaih, huwa ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Pelakunya diberi pahala yang meninggalkannya tidak dihukum, tidak disiksa. Artinya, dilaksanakan, mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Adha huwa al-mustahab. Ini, Perkara yang mustahab, yang sunnah. قَوْلُهُ وَحَدَّ hududan Dan menetapkan batasan-batasan sesuatu yang barakallahu fikum menjadi penghalang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan penghalang-penghalang Bagi hamba-hambanya, maka jangan melewatinya, jangan melampauinya. Dari yang mubah, cukup pada yang mubah-mubah, yang halal. Yang itu sudah memberi kecukupan bagi mereka dari Perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. فَاللَّهُ أَحَلَّ لِعِبَادِهِ أَتَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ Maka Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan yang baik-baik bagi hambanya dan mengharamkan bagi mereka yang jelek-jelek. فَهُنَاكَ حَلَالٌ وَهُنَاكَ حَرَامٌ di sana ada perkara halal, di sana ada yang haram. Hadihi hududullah subhanahu wa ta'ala. Inilah batasan-batasan Allah. Maka al-mubah la yuta'adda. Perkara mubah tidak dilampaui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229. Tilka hududulillahi falat ta'duha. Itulah batasan-batasan Allah maka jangan kalian lampaui, jangan dilanggar. Walharam layuk rabud. Sementara perkara haram tidak didekati. Kalau Taala Allah berfirman dalam ayat yang ke 187, ayat ke 187 dari surah Al-Baqarah. Tilka hududullahi falatakrabuha. Itulah batasan-batasan Allah. Jangan kalian dekati. Ini terkait dengan perkara-perkara haram. Adapun yang mubah, jangan dilampaui. Ini makna pada ayat yang mirip, yang semisal Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tadi tilka hududullah fala ta'taduhu, itulah batasan-batasan Allah jangan lampaui jangan dilewati, ini terkait dengan perkara-perkara mubah, jangan keluar darinya. Sementara ketika Allah menyatakan tilka hududullah fala taqrabuha ini terkait dengan perkara-perkara haram. Inilah mauqif seorang muslim Sikap seorang Muslim Terkait dengan al-halal wal-haram Dia mengambil yang halal, yang tayyib, yang baik Dan mencukupkan diri dengannya Serta meninggalkan yang haram Serta hal-hal yang bisa mengantarkannya kepada perkara haram Dari berbagai macam wasail Perantara-perantara Naam, yang bisa mengantarkannya kepada yang haram. Fala taqrabuha ya'ni la ta'amalu al-wasail. al laha ihtiyatan. Jangan kalian melakukan perantara-perantara Yang akan bisa mendekatkan kalian kepadanya. Wasilah-wasilah, perangkat-perangkat, media-media yang akan mendekatkan kepadanya sebagai bentuk kehati-hatian. Maka al-muslimu yaqifu 'inda hududillah 'azza wa jalla la yatajawazuha. Maka seorang muslim dia berhenti. Berhenti pada batasan-batasan Allah, tidak melampauinya, fa yakhudhul dia mengambil yang halal dan yang mubah, wa yatrukul harama dan meninggalkan yang haram. Sumpah kal sumpah kalau haram aksiaya dan mengharamkan perkara-perkara al-muhramatu ketirotun perkara-perkara haram banyak Allah Taala Allah berfirman pada ayat ketiga dari suratul Ma'idah hurimat saleh kumulma'ita diharamkan atas kalian bangkai wa dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba Maka ada nas-nas yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan dan ada dalam bentuk larangan. Namun yang terlarang hukum asalnya adalah haram, hukum asalnya haram. Namun terkadang larangan itu makruh karahatut tanziif Karena juga ada makna makruh karahatut tahrim yang sifatnya makruh idza dalilun ala sarfihi anit tahrim apabila ada dalil yang menunjukkan Pemalingannya dari hukum haram menjadi hukum makruh. Qauluhu wa sakata'an asya'a dan diam dari beberapa perkara. Lam yuhallilha wa lam yuharrimha. Tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan. La tas'alu anha. Jangan kalian bertanya tentangnya li'annallaha sakata anha karena Allah diam darinya tidak menjelaskannya tidak menerangkannya dan mencari-carinya termasuk perkara yang memberatkan bagi manusia upaya atau bentuk sikap memberat-beratkan diri selama perkara itu didiamkan biarkan yang mengambilnya ia tidak dicela. Karena sesuatu yang mubah, itu didiamkan. Maka makna al-mubah, kata syaykh. Hafizahullah ta'ala wa ra'ah, huwa ma la yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Pelakunya tidak diberi pahala dan yang meninggalkannya tidak diberi siksa. Dilaksanakan tidak mendapatkan pahala Ditinggalkan tidak berdosa Allah subhanahu wa ta'ala diam darinya Tidak menerangkannya, tidak menjelaskannya Karena suatu hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah diam darinya karena lupa Lepas Bahkan Allah mendiamkannya rahmatan bikum sebagai bentuk rahmat kasih sayang atas kalian li an la yashaqqa alaikum agar tidak menyulitkan dan memberatkan kalian Maka ketika disebutkan ghairanisyanin Qawluhu ghayran nisyanan fa inna Allaha jalla wa ala la yansa karena Allah jalla wa ala tidak pernah lupa karena lupa itu adalah kekurangan dan kebingungan ini bertolak belakang bertentangan dengan sifat kesempurnaan bagi Allah Maka Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala tidaklah diam darinya karena lupa. Tetapi ia diam mendiamkannya sebagai bentuk kasih sayang darinya agar tidak menyempitkan kalian. Semma qala falatabhasu anha artinya ma alaihi dalidun ala anahu halalun khuduhu. Bila ada dalilnya bahawa itu halal, ya ambil. Wama alaihi dalilun anahu haramun utrukhu. Yang ada dalilnya bahawa ini haram, ya tinggalkan. Wamasuk kita anhula tabhasu anhukmihi. Ada pun yang didiamkan, tidak usah kalian cari-cari tentang hukumnya. Karena kalau kanlahu hukmun labayyanahu Allah Subhanahu wa taala karena bila ada hukumnya niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerangkannya Allah akan menjelaskannya Inilah kaidah ketentuan yang seorang muslim berjalan di atasnya dalam urusan agamanya dalam kehidupannya dalam muamalahnya dalam akhlaknya yaf'alul wajibati wa yatrukul muharramati ia melakukan yang wajib meninggalkan yang haram dan yaltazim bihududillah fala yata'addaha dan dia menetapi batasan-batasan Allah tidak melampauinya wala yasalu amma la dan tidak bertanya tentang apa yang tidak ia butuhkan wala yahtaju nasu dan manusia pun tidak membutuhkannya oleh karena itu barakallahu fikum Allah jalla wa berfirman dalam suratul maidah ayat 101 102 Terkait prinsip yang penting ini, Ya ayuhal ladhina amanu. La tas'alu an asya'a in tubeda lakum tasukkum. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubeda lakum afallahu anha. Wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaqaumun bin qablikum, sumpa a'cbahu bia kaafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang bila diterangkan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan bila kalian bertanya tentangnya di saat Al-Quran diturunkan, akan diterangkan kepada kalian. Allah memaafkan apa yang datang dari kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi, maha santun. Qad sa'alaha qawmun min qablikum, sungguh, telah menanyakannya kaum sebelum kalian kemudian mereka menjadi kafir ثم اصبحوا بها كافرين. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Maka barakallahu fiikum. Al-as'ilah, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan ini dilarang. Innama tasalu biqadri hajatika faqat engkau bertanya sekadar hajatmu saja wala tatakallafu la tahtajuhu jangan membebani diri dengan sesuatu yang tidak engkau butuhkan wala yahtaju hunnasu dan manusia tidak membutuhkannya. Kafidina azzakumullah ini penjelasan Syekh dari hadis yang ke-30 walakin hadal hadis akan tetapi hadis ini dilemahkan oleh al Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam uh, kitab Ghayatul Maram. Kita berlanjut atau beranjak pada hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-31. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala <coughs> An-Nabil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala Ata an sallallahu alaihi wa sallama rajulun fa qala ya Rasulullah dallani ala 'amalin idha amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas idha amiltuhu Ahabni Allah wa ahabni الناس. Bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izhad di dunia, yuhibbak Allah, wazhad fima عند الناس, yuhibbak الناس. Hadits Hasan. Rawahu ibnu Majah wa غيره بأسانيد حسناتين. Darabul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Radiyallahu anhu beliau berkata Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu berkata Wahai Rasulullah tunjukkan kepadaku satu amalan Yang bila aku melakukannya niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia pun mencintai aku Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda zuhudlah terhadap dunia niscaya Allah akan mencintaimu dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia niscaya manusia akan mencintaimu hadis hasan diriwayatkan al Imam Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang baik Akhwani ya fid-din a'azzakumullah Dijelaskan oleh al Syekh al-Fawzan, hafidhahullah. Hada hadithun azimun. Ini adalah hadis yang agung. Zakar al-ulamau annahu min kawaidil islami allati yasiru alaihal muslimu. Yang disebutkan para ulama bahawa ini termasuk dari kaedah-kaedah Islam yang seorang muslim berjalan di atasnya prinsip penting yang seorang muslim berjalan di atas prinsip ini Fahadha arrajulu jaa yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an amalin idza 'amilahu ahabbahu Allah wa nas Orang ini datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang satu amalan yang bila beliau radiyallahu anhu melakukannya. niscaya Allah akan mencintainya dan bahkan manusia pun cinta kepadanya. Maka ini sungguh amalan yang mulia. Bila Allah subhanahu wa ta'ala mencintaimu. Dan manusia pun mencintaimu. Maka ini sungguh keberuntungan dan kebaikan yang besar. Orang tidak membencimu. Walaupun disebutkan sebagian ulama rahimahumullah bahwa keduduan semua orang adalah harapan yang tidak mungkin tercapai. Maka pertanyaannya Barakallahu fikum Fama huwa al-amalul ladhi Tunalu bihi ridha Allahi wa ridha nas Apa amalan Yang dengannya akan bisa diraih Ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan ridha manusia Nah maka kata Syekh disini Wafi hadha dalilun ala anna ridha al-nas matlubun Disini pula terdapat dalil bahwa riba manusia itu dituntut, diharapkan, tetapi dengan catatan malam yakun fidali ke ismun wa maksiyatun, selama tidak mengandung dosa dan bukan dalam perkara maksiat, demi menyenangkan orang, membahagiakan orang, membuat orang riba, melakukan perbuatan maasi, melakukan pelanggaran pelanggaran lek justru akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka Allah tidakkan akan rida kepadanya, Allah tidak akan cinta kepadanya kalau Nabi sallallahu alaihi Wasallam. Nabi menyatakan izhad fid dunia yuhibbakallah zuhudlah terhadap dunia Niscaya Allah akan cinta kepadamu. Wazhad fima عند al-nas yuhibkan nas. Di mana di yang anda punya dengan demikian pula pada matan hadisnya wazhad fima fi aidi nas Zuhud telah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Niscaya manusia akan mencintaimu. Az-Zuhdu kata Syekh Wa'attarku meninggalkan Ya'ni utrukud dunia Tinggalkan dunia Tetapi Jangan salah faham Syekh mengingatkan Walaisal muradu antatruka Ma tahtaju ilaihi Tapi bukan bermaksud Bermakna engkau meninggalkan Apa yang kamu butuhkan yang harus engkau dapatkan dari upaya mencari rizki, berusaha dengan usaha yang halal, ini dilarang. Kalau kemudian tidak mau mencari rizki, berusaha dengan usaha yang halal dengan alasan zuhudlah, ini dilarang. Akan tetapi yang diingatkan syekh adalah utruk mala hajat ala kadhih, tinggalkan yang tidak ada kebutuhan bagimu padanya. Maka falaysa zuhdu tarkul mubahat. Allati tahtajuha anta wa awladuka. Bukallah sikap atau sifat zuhud. Engkau meninggalkan perkara-perkara mubah yang engkau butuhkan bersama anak-anakmu. Tetapi yang dimaksud dengan zuhud adalah tarkul fudul. Allati la tahtaju ilaiha minad dunya. Meninggalkan sikap berlebihan pada sesuatu yang tidak kau butuhkan dari perkara dunia. Ini az-zuhd. Akhwani fi din, ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan taufik, hidayah dan karunia kepada kita untuk bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala macam bentuk ketaatan Amin ya Rabbal Alamin Nattafi bihada wa sallallahu wa sallam Wabarak ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin